Штучне відвіялось, лишилося вагоме. Ось тут вона, сама ця формула. Напевно, ця людина скупана в крові від п'ят аж до маківки. Вона, напевно, барбалася у тій крові з насолодою. Це був фронтовик. Гострі і понурі його очі усе дивилися і дивилися крізь хмару махоркового диму на німецьких солдатів. Наглядач саме роздавав хліб, і вся камера жувала. Не жували тільки німецькі солдати, тремтливо кутаючися у коци та поглядаючи тужно і тривожно на рябого командира. Докуривши цигарку, рябий командир сплюнув, кинув у курок геть і ступив до дверей. Постукав, мовчанка. Командир постукав дужче, так що двері аж задринчали. Гуркнув засув і в прочинені двері зазирнув заяць. Хто стукає, в чому діло? Дай людям хліб, промовив командир спокійно, понуро. Яким людям? Усім же дано. Дай людям хліб, підвищив командир голос і показав пальцем через плече на німецьких солдатів. А, зареготав заяць. Фріцем? Ха ха, -ха Пошел!» пошол. і хряпнув дверима. Загримів засувом. Командир розмахнувся і так загримів у двері, що з них посипалися тріски. Він бив у них кулаком і кованим чоботом, збиваючи половинку з петель і гукаючи суворо громовим голосом. «Ану, открий!» Заяць відкрив і став на дверях з автоматом. Проти нього став рябий командир у шинелі на опашки, зміряв зайця оком з ніг до голови, і раптом вибухнув, закликотів дико, несамовито, задихаючись і тупаючи осатаніло ногами. «Я солдат окремої червонопрапорної, я тобі приказую, хаме, дай людям хліб, чуєш?» «Цилувати криса, мерзотник, хам, скотина, дай хліб, це люди, ти розумієш? Це люди, люди, люди, мерзотник ти». Вся тюрма схопилася на ноги, а на командира страшно було дивитися. «Це люди, люди, люди, мерзотник ти!» Завець поблід і, зачинивши двері, побіг десь. За хвилину він приніс хліб. Три пайки, нічого не кажучи, він тримтячими руками віддав той хліб німцям і зник за дверима. Німці взяли хліб. А командир вернувся на своє місце, закурив і, відвернувшись до вікна, стояв там у хмарах махоркового смердючого диму. Дивився понуро і з нудьгою десь на латку сірого неба. Треба було бачити тих бідолашних людей в лапках, загорнутих у коци. Їх ніби оглушило. Вони недовірливо і жадно дивилися на хліб, не віри, бо не бачили того хліба, Мабуть, уже кілька днів дивилися один на одного, переводили очі на любого командира і знову на хліб. Потім двоє з них уп'ялися в хліб зубами, кусаючи його великими шматками, а третій, третій не витримав. Одвернувшись до стіни, він уперся в ту стіну головою, а плечі йому нестримно затремтіли. заходили ходором. Ось ця сцена і струсунула Максимом, як ураган билиною. А тепер скажи, Соломоне, що є вагоми? Що є вагоми і реальне в людині? І чи це і оце теж є пісок пустиль? Ага, позатим і цей день нічого нового не приніс. Ніч також. Лише переповнення тюрми та загострення тривоги чекання. Всі чекали трибуналу. А тим часом події десь розвивалися шаленим темпом велетенським і зовсім несподіваними стрибками. І ніби в самому повітрі вчувалося, що щось особливе мало статися сьогодні, хоч для Максима воно вже сталося, і навіть вивело його із стану душевної анабіози. Щось тряслося грандіозне, що не давалося так просто схопити розумом. Під його враженням Максим стояв приголомшений посеред хаосу. Той хаос крутив ним, топтався по ньому, а він ухопився зором і душею за того рябого, подзьобаного віспою. І єдине, що виразно відчув раптом гостро і щимлячою нудьгою, це те, що йому вже не хотілося вмирати. Ще півгодини тому було байдуже, а тепер... Тепер йому не хотілося вмирати так просто. Ні. Максим визирав у вікно у надії побачити дружину, побачити хоч здалеку, хоч на одну коротюсіньку мить. Там, на вулиці, з'явилося багато жінок і дітей з вузликами, із пляшками молока, із турбиночками. Вони сходилися, стояли попід парканами і поп дімочками, віддалік і дивилися у вікна тюрми. В'язні теж хлинули до вікон, тиснулися до них зсередини, висували в розбиті шиби руки і голови, крутили розчепіреними пальцями і щось кричали, але все те марно. Охорона не дозволяла близько підходити і не приймала передач. У перевалочку попід парканами стояв тихий плач. Жінки і діти все прибували. Не одному в'язневі, що бачив це, душа завмирала. Щось неспроста так багато тих жінок іде, мов плавпливе. У тюрмі вищухав уже крик і лемент, і припинилась, озвіріла грізня. Відчувши раптом гостро неминучість розлуки, всі посмутніли і поробилися тихі. Дивилися у вікна на жінок і дітей, пізнавали їх, і багато-багато з них плакало нишком, отвертаючись, щоб ніхто не бачив. Максимової дружини не було. Мабуть, не знала, де він, здезірієнтувавшись за ці дні. Чи, може, щось сталося? А тут же зовсім близько. Палицею можна докинути до його хати. Отак через вулицю, через городи. Раз і вдруге. І просто до хати можна втрапити. О, ну, он, видно вершечок клена то клен біля його вікна. Але дружини не було, і взагалі нікого з роду. «Прийдуть, вони ще прийдуть!» Годині о десятій відчинилися двері, і на порозі став Карнач, цибатий чолов'яга в галіфе. Він довго дивився злими очима в гущу, але ніяк не міг знайти того, кого шукав. «Ей, котрий тут архітект Колот?» нарешті сказав він злісно у ту гущу. Максим відгукнувся. Давай, виході. Максим довго виходив. Ліз через людей, тиснувся, дерся, лишаючи решту гудзиків із одежі і дориваючи її там, де вона була ще ціла. Нарешті вийшов. Білий, неначе мірошник, укреді зі стін. Він став посеред вулиці, обтрушуючись, а перед ним стояла варта і якийсь гвардійський офіцер. Слухайте, сказав офіцер сухо, ви кажуть, архітектор? Так. Добре, тоді пішли зі мною. Пройшли кілька кроків по перевалочку. Проєктувати можете? запитав офіцер. Гм, дивлячись, що? Тюрму, скажімо, бовкнув зумисне грубо офіцер. Не пробував, протяг Максим заскочений. Подивився на жінок з вузликами, зітхнув і вже хотів сказати ні. Нічого, посміхнувся іронічно офіцер, здогадавшись, які думки прийшли Максимові в голову. Буває. Отже, Максим не квапився, затягуючи відповідь. Він вирішив побавитись у великого архітектора, щоб тим часом подихатись свіжим повітрям. Отже, не пробував. Це спішно? Спішно. Тут будуватиметься? Ні, в Харкові. А, Максим задумався. Він думав зовсім не про те, на що чекав офіцер. Він думав про різне. У голові приємно шуміло від чистого п'янкого повітря. І, між іншим, у голову лізла згадка про будівничого харківської тюрми ОГПУ, який, будівничий, сидів разом із ним, Максимом, в одній камері, в тій же таки, ним самим збудованій тюрмі. І рвав на собі волосся, кажучи, що коли б знав, то перед проектуванням узяв би і задушився мотузкою. Потішав його Максим тим, що, мовляв, не ти, так хтось інший, однак цю тюрму вибудував би. Так і вибудував би, і неодмінно, і все одно в тій тюрмі довелося б сидіти так само, як і в цій.